17. fejezet KALLUM Faggatóztam. Igyekeztem kitalálni, mi okozhatta a feszültséget Lailah és az anyja között a karácsonyi ebédnél. Olyan volt, mintha egy felhő keletkezett volna Lailah agyában, és fogalmam sem volt, mihez kezdjek vele. Sokat pihent. Régóta szerettem volna halazit, de nem így képzeltem. Úgy gondoltam, majd a kanapén könyvet olvas a tengeri szellőben, az arcán elégedett mosolyal. Ehelyett a dolgozó szobában ült és a monitort bámulta órákon keresztül. Amikor megkérdeztem, minden rendben van-e, akarja-e, hogy csináljunk együtt valamit, általában felcsattant. Az indulatai robbanásra készen lapultak a felszín alatt. De amikor éjszaka bebújt az ágyba, ugyanúgy ölelt át, ahogy mindig. Éreztem, hogy ideges valami miatt, de úgy tűnt, hogy az a valami nem én vagyok. Igazából azt hittem, megértettem, mi a gond, mert Pet a csipkelődései ellenére is nyilvánvaló volt. Közel állnak egymáshoz a lányával, így könnyen gondolhattam azt, hogy Lailach bármilyen veszekedésüktől rossz kedvűvé válik. A gyanúm beigazolódni látszott, amikor egyik este, amikor visszatértem a házba a sétáról, meghallottam, hogy az anyjával beszél telefonon. Csak egyedül szeretnék lenni Kallommal, oké? Okay? A sötétben suttogott, alig hallhatóan, így erősebben vágtam be magam után az ajtót, hogy tudja megjöttem. Letette a telefont, mormogott valamit, én pedig ismét megpróbáltam rávenni, hogy eresse ki a fáradt gőzt. Talán jobban éreznéd magad, ha beszélnél róla, láj. Kállom! Az ingerültség ezúttal már nekem szólt. Rohadtul nem akarok beszélni róla. Majd szólok, ha meggondoltam magam. Abba hagynád a faggatózást, kérlek. Ha ezt akarod, sóhajtottam. De törődöm veled, így amikor boldogtalan vagy, segíteni akarok. Sajnálom, ha ez idegesít. Megacéloztam magam. Felkészültem rá, hogy szembenézzek a haragjával, így meglepett, amikor az arc kifejezése megváltozott. Nagy kortyokban nyeldekelte a levegőt. Küzdött, igyekezett uralkodni magán, de harag helyett szenvedést láttam a tekintetében. Csak szükségem van egy kis időre egyedül? Sok mindenen kell gondolkodnom. Valahol mélyen megmoczant bennem a félelem. Volt valami abban, ahogy leeresztette a vállát, a zavart fájdalomban, amit felfedeztem rajta, meg ahogy megpróbált távol maradni tőlem. Így utólag már naivitásnak tűnik, de azon mód elhessegettem ezeket a gondolatokat, amint felbukkantak. Biztos voltam benne, hogy megtalálom a boldogságom, ahogyan a Lailah és köztem lévő kötelékben is hittem. Ha valami komoly baj lenne, Lailah elmondaná, amikor készen árá, és együtt átvészelnénk. És ha igazam van, és a furcsa visszahúzódása összefügg az anyjával folytatott veszekedéssel, akkor hamarosan beszélni fog róla. Próbálok neked teret adni, mondtam olyan kedvesen, ahogy csak tudtam. Igen, tudom, és nagyra értékelem. Ha bármire szükséged van, én itt vagyok neked. Lailah nyelt még egyet, majd lassan közelebb lépett hozzám, és puszit nyomott az arcomra. Tudom. Ezzel elsétált mellettem, ki a konyhából a teraszra. Egy idő után kinyitottam egy üveg bort, és követtem. Csendben töltöttem neki, leültem mellé. Hosszú ideig üldögéltünk ott, jóval azután is, hogy teljesen besötétedett. Végül Laila egy nélkül megfogta a kezemet, és levezetett a lépcsőn, a ház és a hegy közötti füves részre. Felemelte a fejét, és az égre tekintett. Én is így tettem. Nézd, motyogta, nincs fényszennyezés, ilyet csak akkor láthatsz, ha nincs a közelben város. Úgy tűnt, minden egyes alkalommal, amikor az esti égre pillantok, egyre több lesz a látnivaló. Lájlachnak igaza volt, a goszfordi éjszaka látványa semmilyen sem fogható. Csak álltunk ott, aztán a távolban hulló csillag villant az óceán fölött. Nincs egy olyan mondás, hogy ha hulló csillagot látsz, akkor kívánni kell valamit? Hirtelen elbizonytalanodtam, ennek ellenére kívántam. Amikor pillanatokkal később Lailahra pillantottam és láttam a csillagfényben fürdő nyugodt arcát, úgy éreztem, bármi történik is, a legrosszabb részen már túl vagyunk. A szilveszter előtti napok ismét máshogy teltek. Lájla sok órát töltött egyedül, de mintha csillapodott volna a haragja. Több időt szánt rám is, és igaz, hogy sokszor nem is szóltunk egymáshoz, de ott üldögélt velem, amíg olvastam, vagy segített a munkákban, amiket Nancy és Leon kérésére végeztem a kertben. Reméltem, hogy már gyógyul, és csupán idő kérdése, míg megmagyarázza a dolgokat. Holnap lesz a szüli napod. Lailah könnyed megjegyzése komoly meglepetést okozott. Tisztában voltam vele, hogy közeleg a dátum, de nem nagyon érdekelt. Az elmúlt napok feszültsége elterelte a figyelmem, így csak rá is közös vakációnkra koncentráltam. Az, hogy egy évvel idősebb lettem, nem számított. – Igen. – Nem tűnsz túl izgatottnak. – Tudod, holnap leszel negyven? – Tisztában vagyok vele. Felnevettem, és felálltam a reggelizőpult mellől, ahol levés közben olvasgattam. A mosogatóban előblítettem a tányérokat, és megindultam a bejárati ajtó felé. Szerveztem egy meglepetést. Semmi szükség rá, Lailach, nem szoktam ünnepelni. Mondtam, majd levettem az előszoba szekrényről a kalapomat, és a fejemre tettem. Igazából titokban levoltam nyűgözve, nem a meglepetés, hanem a hangjában bújkáló boldogság miatt. – Helyette inkább kapuzárási pánikod lesz? – kiáltotta utánam Lailah. – Nem erről szól ez az egész utazás? – kérdeztem vissza, majd hagytam, hogy becsapódjon mögöttem az ajtó, és elindultam gazolni. A szüli napomon arra keltem, hogy Lailah szalonnát süt a konyhában. Ó, Istenem, neked elment az eszed, mondta elképedve. Boldog szüli napot, Kallum! Szalonnát! Te! És tojást? Persze én nem fogok belül lenni, de te igen! Mügi és hátulról átkaroltam a derekát. Micsoda váratlan ajándék! Igen, reménykedtem benne, grimaszolt, majd visszafordult a sistergő szalonnához. Jól aludtál? Igen, nagyon. Remek, hosszú nap lesz a mai. Ó, igen. Ma estére meglepetésem van számodra, jelentette be és arcon csókolt. Estig várnom kell. Aha, és mi van, ha nem tudok várni? Lailah megvonta a vállát. Légy türelmes. Nancy megkért, hogy ássam fel a kert egy részét, készítsem elő a palántázáshoz. Reggel erre a helyre rávetült a ház árnyéka, így reggeli után pár órát munkával töltöttem. Mire a nap magasra kúszott, már majdnem negyven fok volt. Egy gyors zuhany után a nappaliban ültem a ventilátor előtt, a lányláktól kapott könyvekkel és egy jeges itallal. Lánylach egész nap főzött, és ebből rájöttem, hogy valamilyen vacsorát tervezett nekem. Négy után eltűnt a hálószobában. Ásítottam, nyújtózkodtam, majd követtem. Szóval mi a terv? Terv? kérdezte könnyedén csipkelődve. Az ágyon egy kék koktérruhát láttam, meg egy nyakláncot, amit karácsonyra adtam neki. Felvontam a szemöldököm csodásan fog szebben festeni. Igen, bólintott. Jobb lenne, ha te is felöltöznél, hamarosan elmegyünk. Elmegyünk. A sok főzés miatt azt hittem, otthon eszünk. Hallottad, vegyél fel valami csinosat. De nem hoztam semmi csinosat. Akkor zuhanyoz le és vegyél fel valami tisztát, mondta nevetve. Elég hamar rájöttem, hogy visszamegyünk a városba. A hátsó ülésre betett egy kisebb zsákot és egy dobozt, amiben pár üveg bor volt. Ragaszkodott hozzá, hogy ő vezessen, és amíg délre tartottunk, beszélgettünk. Hiába firtattam, hová igyekszünk, erre továbbra sem volt hajlandó válaszolni. Szidni üzleti negyede valóságos rémálom, Szilveszterkor. Több mint egymillió ember gyűlik össze az öböl partján, hogy lássák a tűzi játékot, és már délután fél hatkor dugó van. Negyven percbet telt, mire eljutottunk Lailach irodájának épületéhez. Ha, a munkahelyedre megyünk? Nevettem fel. Csak próbálom kitalálni a terved. Leültetsz a váróban borral és kajával, hogy szórakoztassam magam, amíg neked megbeszélésed lesz. Halványan elmosolyodott, Megnyomta a kulcstartóján lévő távirányítót. Kinyílt az alaksori garázskapuja. A lift melletti parkolóhelyre az ő nevét festették fel. Beállt a kocsival, majd hüvelykújjával hátra hátrabökött a hátsó ülés felé. – Remélem jó erőben vagy. – Miért? – Mert egy kis túra áll előttünk, és neked kell hoznod a bort. Csatlakoztunk az utcai tivornyázók tömegéhez. Lailah előre mutatott a pár száz méterre lévő circular Lassan sétáltunk az zöböl felé. Szinte sarok nélküli pántos szandált viselt, de mielőtt elhagytuk a háztömböt, megállt, és nélkül levette. Ismét felnevettem. Sajnálom, Kallum, tudom, hogy ez a szüli és tényleg egész este viselni akartam, de... Semmi gond. Vigyorogtam. Már hozzászoktam. Meglepetten nézett rám, majd a kézitáskájába dugta a szandát, és folytattuk utunkat a Circular Cray felé. Már-már leértünk a rakodópartra, amikor jobbra fordult a keleti rész az operaház irányába. Elképesztően nagy volt a tömeg, alig tudtam haladni az emberektől, akik abban reménykedtek, hogy találnak szabad helyet, ahonnan láthatják a tűzi játékot a zöbölben. Néhány gyerek olyan izgatott volt, hogy úgy ugrándoztak a szüleik mellett, mintha trambulinon sétálnának, nem a betonon, és persze láttunk tinédzsereket, akik próbáltak nagyon közömbösnek tűnni. A fiatalok között felnőttek ácsorogtak, akik még elszántabbak voltak az egykedvűség színlelésében, de még ők is mosolyogtak, az ő szemük is csillogott. Szerettem a várost, és szerettem, ahogy a szilvesztert ünnepli. Olyan vidám volt az egész, mint Leon és Nancy karácsonyi lakomája, csak hogy itt egy egész város gyűlt össze. Még akkor sem sejtettem, hogy Lailach mit tervez, míg nem egy vizitaxi megállóhelyre mutatott. Hmm. A vízitaxi is besegített minket a kis hajóba, Lailach pedig megsukta neki az uti célunkat. Kimentünk az öbölbe, egyenesen észak szidni irányába, a Harbour Bridge másik oldalára. Még mindig meleg volt, de az apró vízi taxiban szinte semmi sem védett minket a szél ellen, ami kellemes megkönnyebbülést hozott. Ezernyi jármű volt már a vizen, a legjobb helyekért tülekettek, hogy láthassák a híres tüzi játékot, a taxink ide-oda cikázott, hogy kikerülje őket. Mire készülsz? Kérdeztem Lájláht. Nem is hittem volna, hogy oda vagy a tüzi játékért. Ha az ára nem borzaszt el, akkor az általa okozott füst biztosan. A mai este nem rólam szól, felelte válvonogatva. Nem tűnt igazságosnak, hogy amikor betöltöd a negyvenet szilveszterkor, a farmon ülj velem és nyúl kaját egyél. De az tökéletesen jó lenne. Mondhatni isteni? Megrázta a fejét. Valami jobbra gondoltam. A vízi taxi megállt északszidni Mólójánál. Amikor kiszálltunk, Láilah egy távolabb várakozó víziárműre mutatott. A hajó kicsi volt, elegáns, lapos fenekű. A taton körberendezett bőrszékek álltak. Egy egyenruhás nő várt a múlón, egy civilruhás férfi ült a kormánykerék mögött. Középen kis asztal állt, mellette egy nyitott ládában jég, a mi borunkra várt. Úristen, suttogtam, ez lenyűgöző, hogyan szervezted meg? Személyes szívesség a tulajtól, mondta a nő, miközben elvette Lálach táskáját és megpuszítta az arcát. Boldog új évet! Kallum, ő itt Pegi. Pegi, ő itt Kallum. Ez aztán a szívesség. Örülök, hogy találkoztunk, Pegi. Lailah és a főnököm együtt jártak egyetemre, magyarázta Peggy. Kivette a dobozt a kezemből és beszállt a hajóba, hogy behűtse a borokat. Ráadásul az illető ügyfelem volt, amikor még gazdasági ügyekkel foglalkoztam. Néhány éve segítettem neki pár jogi kérdésben. Az adósom. Így arra gondoltam, hogy most behajtom rajta a tartozást, mosolygott Lailah. Tetszik? Ez csodás. Mondtam, és közelebb húztam, hogy megcsókoljam. El sem hiszem, hogy ezt tetted értem. Még húst is sütöttem neked, fintorodott el. Szóval remélem, értékeled? Igen, feleltem, majd a hajóra néztem és az zöbölre. Megráztam a fejem. Hihetetlen vagy. Tagadhatatlan, hogy jó kapcsolatokkal rendelkezem, ismerte be. Ő a partnerem, Luis, mondta Peggy. A hajón tartózkodó fiatal férfi felénkintett és köszönt. Remélem nem zavart iteket, hogy itt van. Elölül majd velem. Eleget főztem ahhoz, hogy nektek is jusson. Legyintett, Lailah. Megszorította a kezem, és óvatosan a hajóra lépett. Menjünk. Szeretném látni az öblöt, mielőtt fel kell sorakoznunk, hogy a tűzi várjunk. A következő órákat azzal töltöttük, hogy ide-oda hajókáztunk az öbölben, integettünk a többi hajón tartózkodó bulizóknak, ettük az ételt, amit Lila készített, és ittuk a bort, amit hozott. Peggy és Louise többnyire el voltak kettesben, néha rámutattak egy-egy érdekes tájrészletre vagy járműre, vagy csatlakoztak hozzánk enni, mielőtt visszamentek a hajó elejébe. Egyetemista koromban az öbölben töltöttem egy szilvesztert, meséltem lailach -nak. A nap lassan lejjebb ereszkedett, már nem perzseltek a sugarai, valamivel később pedig csupán aranyló ragyogás maradt a fényéből a leszálló szürkületben. Körülöttünk partihajók és kisebb járművek mozogtak, pesget rajtuk az élet. Szidni öble szilveszterkor egészen különleges látványt nyújt. Mivel a világ azon helyei közé tartozik, ahol elsőként köszönt be az új esztendő, az esemény mindig óriási dolog. Persze nem ilyen elegáns hajón üldögéltem. Igazából egy undorító tengeri herkentyűs büfében voltam, ahol korlátlanul lehetett enni és inni. Az egyik jó barátom lehányt. Igazából az akkori barátnőm szervezte. A nevére már nem emlékeztem. Csak a vörös borfoltra a póló elején. Klasz lehetett, kuncogott Lailah. Nem szereted a várost új évkor? kérdeztem halkon. Ő szintén, a hulladék ilyenkor szinte ellepi, grimaszolt Lailah, de azután megenyült az arc kifejezése. Emlékszel, amikor azt mondtad, hogy a város energiával tölt fel? Bólintottam, Hogy nem nemlékeztem volna, de lenyűgözött, hogy ő is. Tudtam, hogy tetszeni fog. Széles mozdulattal végigmutatott a zöblön. Apró ember egy kis hajón. Egy ember, aki eltörpül a gigantikus város és a tömeg mellett. Úgy tűnt, ez a legjobb módja, hogy beharangozzunk egy lehetőségekkel teli új évet. A cégem rendszeresen tetőbulit rendez az ügyfeleknek, majdnem odavittelek. Vigyorodott el, majd elfintorodott. De aztán természetesen eszembe jutott, hogy téged kedvellek. A Dysonnál is van szilveszteri buli? Igen, ez egyfajta intézménynek számít. Örülök, hogy szabadságon vagyok. A szilveszteri buli az egyike az olyan céges eseményeknek, ahol érzéketlenre akarod magad inni, hogy enyhítsd az ügyfelek tucatjaival való cseveg fájdalmát, és közben a legjobb formádat kell adnod. Minden évben jelen voltam a Dyson Bulin, amióta lediplomáztam. Tilos volt kihagyni, ezért külön örültem a jól időzített szabadságnak. A cégem szerény, de nagyvonalú. Csak egy bizonyos szint feletti ügyfelek kapnak meghívást a bulira, ahol homárt, kaviárt és bocit esznek. Kész rémálom. Amikor elhatároztuk, hogy elmegyünk a farmra, szóltam ellennek, hogy nem tudok eljönni, így ragaszkodott hozzá, hogy Bridget, Anita és... Hirtelen elhallgatott, a homlokát ráncolta. Mi az? kérdeztem. Követtem a tekintetét, de az ételes dobozokat nézte az asztalon, amiken semmi szokatlan nem látszott. Visszanéztem az arcára, zavarodott volt, és lerít róla, hogy valami komoly szellemi erő feszítést okoz neki. Anita és... ismételte. Bridget, Anita és... Lájem, mondtam ki az egyik ügyvéd boltár nevét, akire folyton panaszkodott. Nem vicces, hogy tudom a nevét, pedig még sosem találkoztam vele. Szerintem neked még több, vagy talán kevesebb borra lenne szükséged, Láj. Többre, egyértelműen többre. Újra töltenéd a poharam? Megtettem, amit kért, de árnyi vetült a fényes buborékra, amiben addig lebegtem. Sok dolgot megmagyaráztam azzal az elmúlt hónapokban, hogy Lailah kimerült és kiégett, de ezek a részletek együtt egy olyan képet adtak ki, amit nem tudtam megfejteni. Csak abban voltam biztos, hogy valami nincs rendben vele. Az elmúlt két hétben semmi más nem csinált goszforban, csak pihent, és őszintén szólva arra számítottam, hogy újra formába jön. Úgy gondoltam, hogy a pihenés újra beindítja, és teljes lángon éket, de tagadhatatlan, hogy botladozott, ha nem is szó szerint, de például a szavak gondot jelentettek a számára. Egy ideig mindketten csendben maradtunk. Rápillantottam. Jól vagy, láj? Az utóbbi időben, mintha nem lennél önmagad. Nem tűnt úgy, hogy zavarná a kérdésem, csak megvonta a vállát. Te sem tudod? Felújítasz, kertészkedsz, fotózol és szobálsz az öcseiddel. Kemény hónapok voltak ezek mindkettőnknek. Szóval úgy gondolod, hogy csak kimerültél? Rá akarsz venni, hogy pihenjek többet, ne is tagadd? Jelentőség teljesen rám sandított. Felnevettem és bólintottam. Ne hit, hogy megúsztad volna szárazon ezt a mesterkedést, ha nem lenne valami abban, amit mondasz. Most, hogy a szabadság alatt lazítottam, nem kell aggódnod miattam, rendben? Szeretek aggódni miattad. Nem erd elrontani ezt a jól megszervezett szülinapi meglepetést egy komoly beszélgetéssel arról, hogy lassítsunk és vegyük könnyedén, mondta hirtelen. Tölts pesgőt és folytassuk a bulizást. Igaza volt. Biztosra vettem, hogy ennek a beszélgetésnek is eljön még az ideje. A pesgős üvegért nyúltam. Már a kilenc órás tűzijáték előtt besütétedett. A vízen és a parton tartózkodó több százezer ember üdvérévalgása adta a háttérzenét a fejünk fölött zajló látványos fénysóhoz. A Harbor Bridge a szivárvány színeiben pompázott. A város, mintha a szilveszteri tűzijáték pompájába öltözötten akarta volna megmutatni magát a szerelmeseinek, azoknak az embereknek, akik minden nap látták a szépségét, de ezen az estén megálltak, hogy ismét megcsodálják és elismerjék. – Ez hihetetlen! – mondtam halkan. Lenéztem is megláttam Lálach szemében a fölöttünk ragyogó szivárványok táncoló tükörképét. – Rossz irányba nézel! – szólt rám. Az órák óta tartó borozgatástól és a tömeg irányából áradó hangulattól nevet gélős kedvem támadt. Lájlach arcán gyermeki csodálkozást fedeztem fel. Az ital kissé leszedálhatta, ínyét, mert valóban élvezte a tűzi játékot. Imádtam, hogy általa és vele lehet részem ebben a látványban. A tenyerembe fogtam az arcát. Köszönöm, láj. Lehajultam, hogy megcsókoljon. Tudtam, nem áll készen arra, hogy végighallgassa, mennyire szeretem őt, mennyire hálás vagyok az örömért, amit az életembe hozott, mennyire boldog vagyok abban a pillanatban, de minden benne volt a csókomban. És ami még jobb, abból, ahogy visszacsókolt, biztosan tudtam, hogy ő ugyanazt érzi, amit én. Másnap délután mentünk vissza a farmra. A kocsiban Lailák szótlan volt, de azt mondogattam magamnak, csak azért, mert alaposan kifáradhatott. Vacsora közben aztán szembesülnöm kellett a ténnyel. Visszatért az alig beszélős formájához. Bassza meg! Hirtelen ledobta a villáját és megdörzsölte az arcát. Ej, sajnálomkal, csak elgondolkodtam. Ma este dolgoznom kell valamennyit az új ügyön. Baj lenne, ha kihagynám a vacsora többi részét, és haladnék vele valamennyit, mielőtt lefekszem. Előkészítő munka, sok mindent át kell olvasnom. Muszáj megcsinálni, és megőrülök, ha most nem végzem el. És akkor ismét megszólalt az ösztörradarom halkjelzése. A hivatásával kapcsolatos sztereotípiák ellenére Lailach nem tudott jól hazudni. Tényleg nem várhat? Lassan megrázta a fejét. Az orra fölött húzódó barázda mélyebbé vált. Haboztam, belső küzdelmet vívtam, miközben megpróbáltam eldönteni, vonja meg kérdőre és derítsem ki, mi folyik valójában, vagy inkább hagyjam az egészet. Akkor menj, Lájlá, tedd, amit tenned kell. Hátra tolta a székét, és ott hagyott. Valami vicces sorozatot néztem a tévében egy ideig, de aztán érezni kezdtem a nap fáradalmait, és megállapítottam, hogy sürgősen le kell feküdnöm. Megálltam a dolgozó előtt, láttam, hogy Lájlá az asztalnál ül, és az egyik lábát maga alá húzva a plafont bámulja. Feltettem az egyetlen logikusnak tűnő kérdést. Az internettel vagy az ügyjel vannak problémák. Összerezzent, megfordult és kissé mogorván nézett rám. Egy ceruzával zilált konyba tűzte a haját, smink nélküli arca kimerültnek látszott. A mogorvasága gyorsan elillant, szomorúság váltotta fel, ami kicsit sem tetszett. Igazából ma hasít az internet. Bárcsak ne tennék. A háta mögötti monitoron apró betűs szöveg sorait láttam. Ebből arra következtettem, hogy korábban biztosan félreértettem a jeleket, és mégis igazat mondott. Tudtam, hogy az ügy, amihez szabadság után vissza kell térnie, nagyon komoly. Tudok segíteni? Ajánlottam óvatosan. Leemelte az arcáról a kezét, de a szeme csukva maradt, és csendben ismét megrázta a fejét, Amitől az ingatag konyból Egy hajtincs a vállára csúszott. Jól vagy? Ekkor már tényleg aggódtam. Leilach úgy nézett ki, Mintha sírással küszködne. Nem láttam őt sírni azon az estén kívül, Amikor elvesztette a mincsin ügyet, És nem voltam biztos benne, Hogy azt jól kezeltem. Kék szeme elkerekedett, Ragyogó mosolyt villantott rám. Sajnálom, Kál, Minden rendben van, csak, Istenem, csak valami mást akartam erre a pár hétre, de holnap vissza kell mennem a városba. Csak egy napra? Bólintott. Rendben szerelmem, hagylak koncentrálni. Jó ét. Köszönöm, Kál. Jó ét. Lánylach korán elment. Amíg távol volt, meccettem, sétáltam, olvastam és aludtam. Napnyugta előtt visszatért, és a szokásos önmagának tűnt. – Megoldottad a problémáidat? – kérdeztem. Hangosan felnevetett. – Nagyjából. Ezzel véget is ért a társadalgásunk. Együtt bújtunk ágyba, és szeretkeztünk. Ez mindig csodás volt, Lailah de ebben az éjszakában volt valami szívbe markoló, és ezt már akkor tudtam. Utána a melkasomon pihent, és éreztem a bőrömre hulló, puha könycseppeket. Először nem gondoltam, hogy erre különösebben figyelnem kéne, de egy-két perccel később apró remegések futottak végig a testén, és ezt már nem hagyhattam szó nélkül. Biztos, hogy minden rendben? kérdeztem. Simogattam a hátát, csókoltam a haját, szorosan magamhoz öleltem. Éreztetni akartam vele, hogy ott vagyok, bár a munkájában nem segíthettem neki, mert akkor még mindig azt feltételeztem, hogy ez jelenti a gondot. Néha a dolgok nincsenek rendben, és ezzel ellen semmit sem tehetsz, mondta kétségbe esett, elgyengült hangon. Az a bizonyos ösztönös belső hang egyre hangosabban azt ismételgette, hogy valami nagyon nem stimmel. Igyekeztem megtalálni a tökéletes egyensúlyt között, hogy beszéltessem és hagyjam, hogy a maga ütemében dolgozza fel a problémát, de a hangjából érződő fájdalom megrémített. Lajlá, beszélj kérlek! Mit akarsz? Mit mondjak? Legalább azt áruld el, miért csírsz. Azt hiszem, kezdetnek ez is megteszi. Azért csírok, mert azt szeretném, hogy az élet egy tündérmese legyen, pedig nem az. Emlékszel, mit mondtál pár hónapja arról, hogy az életben mindennek megvan a jó és a rossz oldala? Nem tudtam, mit beszélek. Ez az önirónia idegen volt tőle. A szavai üresen kongtak. Dehogy nem. Tudtad, te mindig tudod. Holnap tarts pihenőnapot. Felejtsd el ezt az anyag később is megcsinálhatod. Kell még neked egy kis szünet, és igazából szabadságom vagy. Nem, most már nem halogathatom tovább, mondta halkan. – Ezen, ezen túl kell esnem. – Nos, talán majd holnap. – Emlékszel arra az estére, amikor elmentünk Shelley beach és addig piszkálgattalak, még be nem jöttél velem a hullámokba? – Persze, emlékszem. Sosem felejtem el. Az az éjszaka tökéletes volt. Legalábbis nekem. – És nekem is. – Még egyszer megcsókolt, majd jó ét kívánt. Tudtam, gyakran szenved Sokszor hallottam, hogy fel kell az éjszaka közepén. Aznap, vagy alvást színlelt, vagy tényleg aludt, azon az éjszakán én voltam az, aki ébren bámulta a plafont. Reggeli közben jöttem végre rá, hogy Lájlák nem az anyjával folytatott vita miatt volt ideges. Nem is az a peres ügy terelt el a figyelmét. Valami nem stimmelt, és ez a valami velünk volt kapcsolatos. A konyhában a magas székeken ültünk, ahogy reggeli közben szoktunk. Hallgatott, már megint. Ahogy megittuk a kávét, megemlítettem, hogy kimegyek kertészkedni. A karomra tette a kezét. Kallum, kezdte. Ez a hangsúly egészen új volt tőle. Annyira ridegen beszélt, amennyire hónapokon át kedves volt. Visszatért a hivatásának élő Lailah, és én rádöbbentem, hogy össze akarja törni a szívemet. Mi a baj? kérdeztem ködve. Megköszörültem a torkom. Csak becsapjuk magunkat. Mondtam neked, hogy ez nem tart örökké, és be kell fejeznünk, mielőtt valaki megsérülne. Mielőtt valaki megsérülne? Nem hittem a fülemnek. Hallottam, amit mond, és hallottam a saját fájdalmas nyűszítésemet is, de semmit sem értettem. Komolyan úgy gondolod, hogy ha most befejezzük, akkor senki sem sérül meg? Nem mondhatod, hogy nem figyelmeztettelek? Istenem, mennyire elutasító volt! Csak bámultam rá, és próbáltam rájönni, ki ez a fagyos idegen, és hol van az a szenvedélyes, érzelmes nő, aki előző este a melkasomon sírt. Szóval akkor hogyan játsszuk le, Lailach? Itt te osztod a lapokat. Éreztem a mellemet feszítő, fokozódó ingerültséget. Menjek el most? Ne keresselek többé? Mindenféle magyarázat nélkül kitörölsz az életedből? Nem kell magyarázatot adnom, mert már az első napon figyelmeztettelek. Sziszekte, de ahogy kihúzta magát a székén, az megbillent. Lájlach az asztal felé nyúlt, hogy megkapaszkodjon, én pedig automatikusan oda kaptam. Idegesen lerázta magáról a karomat. Ne érj hozzám, Kallum! Csak szedd össze a holmidat és menj! Nehéz hetek vannak mögöttünk. Egyelőre nyugodj meg, és majd később mindent megbeszélünk. Nem hallott Kallum? Nincs később. El kell menned. Miért csinálod ezt? Komolyan gondolod, hogy küzdelem nélkül hagyom eltűnni azt, ami közöttünk van? Hát nem fogom hagyni. Nem tudod erőltetni azt, ami nincs, ami közöttünk van, számodra tökéletesnek tűnhet, de nekem nyilvánvalóan nem az. Eltűnődtem. Ki ez a szívtelen nő? És hol bujkál, Lailach? Hirtelen meglágyult a hangja, és erre az újabb váltásra nem voltam felkészülve. Tudom, rossz ezt hallani, de többé nem akarok veled lenni, Kállom. Nem fogom megváltoztatni a véleményem. Azt akarom, hogy elmenj, és ne gyere vissza. Nem értem. Próbáltam halkan beszélni, hogy a beszélgetésünk ne fajuljon üvöltözésé. Ismertem veszekedő sényjét, és tudtam, nekem kell uralkodnom magamon. Beszélhetnénk róla, Laj? Olyan boldogok voltunk együtt. Nem tudom megérteni, miért akarsz változtatni. Van valami más is? Világosan megmondtam, Kállum. Nem akarok boldog családot játszani. Nem akarok megállapodni. Sem veled, sem mással. Sajnálom, az elmúlt hónapokban mást hittél, nem ez volt a szándékom. Újra a munkámra kell koncentrálnom. Ezzel lezárta a vitát. A nyelvezete és a kiállása profi volt, a modora tárgyaló termi. Félsz? szába kapaszkodtam. Tényleg ki akar dobni. Csak így egyszerűen. Tudtam, hogy igaz, amit mond, valóban figyelmeztetett, Viszont a cselekedeteiből az derült ki, hogy nem kell komolyan vennem a szavait. Nem félek. Eltűnt az udvariaskodó állarc, szintiszta megvetéssel nézett rám. Mitől kéne? A szerelemtől. Szerinted ez az? Életedben először érzelmi kapcsolatot alakítasz ki egy másik emberi lényel, és azt hiszed, hogy ez szerelem? Olyan kegyetlenséggel beszélt, hogy elakadt a lélegzetem. Természetesen nem akartam sem könyörögni, sem sírni előtte, de olyan hirtelen történt az egész, hogy valósággal megrémültem. Elmegyek, nyögtem. Legyőzött. Nem volt visszaút, ezzel a beszélgetéssel semmit sem lehetett megoldani. Talán egyszer lenyugszik, és tudunk értelmesen beszélni, de ebben a csatában olyan sortüzet kaptam, amiből nem tudtam elég gyorsan felállni, hogy ismét harcba szálljak. Vidd a kocsit, mondta. Nem láttam az arcát, de a hangjából ítélve kicsit sem volt ideges amiatt, ami történik. Mintha az időjárásról beszélt volna. Csak hagyd a lakásomnál. Nem, jobb lesz, ha nem. Hogyan mész haza? Legyen az az én bajom. A torkom összeszorult, kisétáltam a konyhából át a hálószobába, a mi hálószobánkba, hogy összecsomagoljam a holmimat. Közben úgy éreztem, egy olyan szörnyű rémálom tart fogva, ami a kapcsolatunk miatt érzett legsötétebb félelmeimen alapul. Bedobáltam a cucaimat a bőrönbe, aztán a fényképezőgépemet és a laptopomat a kezemben tartva, indulásra készen álltam. Annyira azt akartam, hogy hívjon vissza, hogy már hallani véltem a szavakat. Nem tudom, mikor hagyta el a házat, de amikor beléptem a konyhába, ő már nem volt ott, csak az üres helyiségek gúnyolódtak rajtam. Eszembe jutott, esetleg megvárom, amíg visszajön, és megpróbálok vele beszélni, ezúttal érzelmek nélkül, de még abban az állapotban is megértettem, ő már döntött. Ez az ajtó bezárult. Taxit hívtam és hazamentem.